yake. Ukiona morogoro yote Unaichukua plani wa Esta TV. Karibu katika chaneli yetu ambapo tunakuletea historia mbalimbali. Mbali. Na leo nakuletea historia ya mkoa wa Morogoro. Msimulizi wako ni mimi Potina Safieli. Wakati Tanganyika inapata uhuru wake tarehe 9 Desemba 1961, mkoa wa Morogoro ilikuwa ni sehemu ya Jimbo la Mashariki. Jimbo hilo lilijumuisha mikoa ya Sasa ya Dar es Salaam, Pwani na Morogoro. Makao makuu ya jimbo hili yalikuwa kuwa mkoa ni Morogoro mjini ambapo pia mkuu wa Jimbo aliweka makazi yake na ofisi yake hapo Mbunge wa kwanza wa Afrika kuongoza Jimbo hili alikuwa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Mkoa wa Morogoro ulianza rasmi mnamo mwaka 1962 ulikuwa na wilaya tatu ambazo ni Morogoro, Kilosa na Ulanga ni mkoa wa pili kwa ukubwa hapa nchini kwa sasa ukitanguliwa na mkoa wa Tabora Mebaka na ukubwa wa mkoa Morogoro. Mkoa wa Morogoro ni mkoa wa pili kwa ukubwa nchini, ukitanguliwa na mkoa wa Tabora. Mkoa una eneo la kilomita za mraba tisa. Eneo hili ni sawa na 0.77% ya eneo lote la Tanzania bara. Kati ya eneo hili, kilomita 22,240 ni eneo la maji. Mkoa unapakana na mikoa ya Pwani na Lindi kwa upande wa mashariki. Manyara na Tanga kwa upande wa kaskazini na kwa upande wa magharibi unapakana na mikoa ya Dodoma na Iringa na kwa upande wa kusini unapakana na mkoa wa Ruvuma na Njombe mawasiliano ya mkoa wa Morogoro barabara kuu za lami za Dar es Salam Morogoro Mbeya Zambia Malawi na Dar es Salaam Morogoro Dodoma kupitia eneo la mkoa pamoja na reli ya kati ya Dar es Salaam Morogoro hadi Dodoma Kigoma na Mwanza reli ya Tazara kupitia ya wilaya ya Kirombero. Wakazi, kabila kubwa ni la Waluguru, waliotoa jina kwa mji wa Morogoro pamoja na milima ya uluguru Makabila mengine makubwa zaidi ni Waluguru, Wakaguru, Wasagara, Wapogoro, Wandamba, Wabena, wambungu Wakutu na wavidunda Upande wa dini, karibu nusu ni Waislamu na nusu ni Wakristo. Hali ya hewa ya mkoa ni Morogoro. Mkoa hupata mvua mara mbili kwa mwaka mvua za vuli hunyesha kuanzia mwezi Oktoba hadi katikati ya mwezi Januari na mvua za masika hunyesha katikati ya mwezi Februari na huishia mwezi Mei mwishoni kiwango cha mvua ni kati ya milimita sita katika sehemu za Tambarale na milimita mbili katika Minuko hata hivyo zipo sehemu zilizo na ukame ambazo hupata mvua chini ya milimita sita kwa mwaka sehemu hizo ni pamoja na tarafa za Gairo katika wilaya ya Gairo, Mamboya katika wilaya ya Kilosa na tarafa ya Ngerengere katika wilaya ya Morogoro. Utawala Mkoa wa Morogoro kiutawala umegani katika wilaya saba, ambazo ni wilaya za Morogoro, Mpomero, Kilosa, Kilombero, Ulanga, Malinyi na Gairo. Kufuatana na muundo wa serikali za mitaa, mkoa una halmashauri saba za wilaya na halmashauri ya manispaa moja na halmashauri ya wa Ifakara. Halmashauri za wilaya namba 1 na Kilosa, Gairo, Kilombero, Morogoro, Ulanga, Mvomelo na Malinyi. Uchumi. Ardhi ya Morogoro ina takribani rutuba ya kufaa kwa mazao mengi, lakini kilimo kinategemea hali ya mvua. Karibu nusu ya eneo la mashamba yote hulimo mahindi na mazao ya sokoni hulimwa milimani kwa uzalishaji wa sukari kwa wingi hasa wilaya ya Kilombero ina mashamba makubwa ya miwa. Wananchi wa Morogoro wengi wao ni wazalishaji wa mazao mengine ya biashara ikiwemo zao la pamba, ufuta na alizeti. Lakini pia ni wazalishaji wa mazao ya viungo ambavyo ni pilipili pili manga, mdalasini, tangawizi, karafuu, Hiliki, binzari na matunda. Hifadhi hizi katika mkoa wa Morogoro. Misitu ya asili yani catchment forest reserve. Mkoa una misitu 39 yenye ukubwa wa hektara 321,1236. Hifadhi za taifa yani national Park Mkoa una hifadhi mbili za taifa ambazo ni hifadhi ya milima ya uduzungwa na hifadhi ya mikumi Pori la akiba la Selers yani Selers Game Reserve, ni mbuga kubwa Afrika na yenye wanyama wengi. Poli hili la hakiba imepata jina lake kutokana na mwindaji na mtaalamu wa mazingira asilia Frederick kontenei Selous aliyeuawa mnamo mwaka 1917 katika mtorufiji wakati wa vita vya wajerumani Selos alizikwa katika poli hili na kaburi lake linaweza kuonekana kwa kufuata barabara ya beho beho matambwe Pori tengefu la Kilombero yani kilombero, game controlled area. Nikini cha eneo la ardhi oevu ambalo ni Ramsar site. Hifadhi za jamii, community wildlife management areas. Mkoa una hifadhi za jamii za wakimbizi ambapo ni Ilumba na Jukumu. Hifadhi hizi zimezinishwa na kupewa hati ya matumizi. Utalii upo kidogo lakini mipango kwa kuzitangaza ili kupata wawekezaji zinaendelea. Changamoto za utalii mkoa ni Guru. Pamoja na mkoa kuona vivutio vingi vya mambo ya kihistoria, moja na ekolojia, bado utalii ni mdogo sana na zaidi ya sitini ya vivutio hivi havijatumika au kupewa kipaumbele kwani utalii wa ndani yani domestic tourism na kwa wageni wa nje ni kiasi kidogo sana katika ifadhi za taifa za duzungwa Mikumi na Pori la Kiba la Selous. Kihistoria hii imeletwa kwenu na Esta TV. Na kusimuliwa kwako na poti na Sho. na mwambia wa ndugu yangu Kunenge pamoja na RC wa Dar es kwamba sisi ndio tunayefanya wa survive kule. Huo anabishabisha. Sasa leo historia inajidhihirisha kwamba sisi ndio tumetoa mchango mkubwa wakike, Dar zaumu inakuwa kama ilivyo na pwani inakuwa kama kama ilivyo. Na wala sio tatizo. Kwa sababu ndivyo ile inapokuwa. Unaweza kijana wa kike au wa kiume. Mzazi akazaa akakaa kwenye maisha duni, lakini mtoto akamwezesha akamsomesha, akajenga nyumba nzuri, akawa na gari zuri.